Otoitza, Profeteak itxaroppennezko berbak dinozkus, eta bateatzaileak zemailiojuak aldarrikatzen. Erdian ingurura begira dihardtenik, ea besteek zer egiten daben ikusten. Eta eustelkeria dia dagoela, aginted dunengan eta bakotsa berea zainduuran dabilala, arrazoiz ezer gitxi daukalata, Eta etxipen erako kanpai hotza ezetetan nago. Neure etorkizuna, neure salbamena dago jokoan eta ez dote goenean egon gura. Edo beste galdatu beharra bela pentsazen. Neukerantzun gura deutzut zintzotasunetik. Zatoz, Jesus jauna.